Gipuzkoan eta Nafarroko hainbat herrietan ezarritako gaikako hondakinen kudeaketa eredutzate Jodu Greenpeace erakunde ekologistak. Erakunde honen aurkeztu berri duen ingurumenaren erredografia sozialaren txostenean, Hego Euskal Herriko bestelako datu batzuk ere biltzen ditu. Greenpeaceen ustez, ingurumenaren indizea urria da Euskal Autonomia Erkidegoan eta erdi mailakoa Nafarroan frakinaren inguruan ere hitzegindu eta teknika honen kontra batez ere araban sortu den herri mugimendua txalotu du oso kezkatu agertu dira petronor ergaien kanpoko biltegiarekin eta hondamendia bezala definitu du euskal kostaldearentzat lehenaldia da grinpisek ingurumenaren egorari buruzko halako azterlan sakon bat egiten duela gailugari hartu ditu puntu positibo eta negatiboak zerrendatuz Txosten honen inguruko informazio guztia greenpeace.org guekunean aurkituko duzue.